Az a fiatal háriott rohadtú túna fejű. Egy ilyen megjegyzést nem szokta erősíteni az ember morálját, és egy pillanatra még a jó sör is megecetsesedett a számba. Egy magamba ültem be egy szolid korsóra korona és horgony egyik sarkába a kólikás betegtől hazafelé menett, és az ajtónál tisztán hallottam a szavakat a söntésből. Felteltően azért jutott eszembe ez a régi eset, mert arra a következtetésre jutottam, hogy főhad nagy a repülőoktatón nem tartja valami sokra az intelligenciámat. Kisé arrébb ültem, hogy beleshessek a fényesen kivilágított helyiségbe. Seed volt a beszélő, alkalmasint munkás és jól ismert figura daroby Munkásnak mondta valójában minden alap nélkül, mert testes figurája és húsos-vörös képe gyakoribb látvány volt a munka közvetítőbe, ahol fölvette a segét. Ha nem tudod semmit, fogalma sincs a kutyátrú. A nagy darab férfi egy hajtásra vagy félpincsőt zúdított le a torcát. A tehánek hő eléggé ért, szólt közbe valaki. Lát, de én most nem a francos teheneklő beszélek, vágott vissza Szent, hanem a kutyákról! Azok, hó aztán érteni kell! Most egy harmadik ember szólalt meg. De hát állatorvos, nem? Ah, oh, hát, én is tudom, de sokféle állatorvos van. Ez egy kontár. Másélyhetnék ezt a róla. Azt mondják, hogy aki hallgatódzik, az sose hall jót magáról. És tudtam, hogy okosabb lett volna menten elpályáznom onnan, nem pedig végighallgatnom miként tépázza meg a tekintélyemet a söntés népes közönség előtt. De maradtam. Maradtam, és morbid kíváncsisággal hegyeztem a fülemet. Mit más hát A társaság épp, kíváncsi volt, mint én. Na kezdte. Azok a népek, akik hozzám hozzák el a kutyájukat, elmondták, mennyi baj csinál. Te aztán mindent tudsz a kutyáról, nem igaz, szí? Talán csak bebeszéltem magamnak, hogy a megjegyzésnek gúnyos felhangja volt, de ha volt is, feelingről lepergett. Széles képe önelégült vigyóra húzódott. Úgy hidd á, hogy nincs olyan, amit én ne tudnék róluk. Velük töltöttem az egész életemet, és kitanultam a dolgot. Megint belehúzott a sörébe. Meg tele van a házam könyvekkel, és mindent elolvastam. Minden tudok a betegségükről, meg a gyógyításukról. Ismét közbeszólt szólt valaki. Sose mondtál még csődött kutya ütbeszít? Csönt Ha Hát, nem akarom azt mondani, hogy nem, felelte taktikusan. Nagyon ritka az, az eset, de ha arra kerülne a só, akkor se ehhez a hoz mennék. Megrázta a fejét. Nem én, inkább átugolnék Broughtonba, azt denebbi Brumba tanácskoznám meg a dolgot. Nagyon jó barátom, Csendesen iszogattam a sörömet ott az ugolyba, de Nabi Brom egyike volt azoknak a sarlatánoknak, akik bőven teremtek még azokban az időkben. Az építőiparba kezdett, egészen pontosan vakoló munkásként, majd rejtélyes módon és minden iskolai végzettség nélkül átnyergett az állatorvoslásra, amiből vígan megélt. Nem vádolhattam ezért, hiszen mindenkinek élnie kell valamiből. Ami azt illeti, csak a legrittsább esetbe zavarta köreimet, mivel Broughton jó részt kívül esett körzetünkön, de az ottani kollégáknak volt róla egy-két rossz szavuk. Pontosan ezt tenném, – ismételte szét. – Nagy barátok vagyunk, de nabbivel, és sokat tárgyalunk kutyaügybe. Egyszer még a saját kutyámat is hozzávittem el, jó, mi? – Lábújhegyre állva be a söntésbe. Sikerült is megpillantanom a szít lábánál ülő holland kopót. Csinos jószág volt, dús csillogó bundával. A nagy ember lehajolt, és megveregette a róka szerű fejet. Érdekes állat, nem bíznám olyan emberre, mint ez a heriót. De hát mi a fene bajodva herriadtal? kérdezte valaki. Mindjárt elmondom azt is. Szít végig simított a kutya fején. Nem sokra vittádig. Többet már nem akartam hallani. Letettem a poharamat, és kiosontam az éjszakába. Az eset után jobban odafigyeltem seed feelingre. Gyakran lehetett őt látni a városba, mert dacára a számos területen felhalmozott mérhetetlen tudásának többnyire munkanélkül volt. Amúgy nem csak a kutyákhoz értett, hanem a politikában, a kertészkedésben, a madarászatban, a nemzetgazdaságban, a kriketben a horgászatban, és számos más témában is ő osztotta az észt a korona és horgonyban. Nem sok olyan tárgyakat, amelyet ne tudott volna könnyedén átfogni kivételes intellektusával, ezzel szemben a munkadói rendre igen hamar megelégelték a szolgálatait. Rendszerint a kutyájával csatangolt, és a szép állat már-már már az inkompetenciám jelképévé vált a szemében. Ösztönösen kezdtem elkerülni a találkozást. De egy délelőtt egyenesen beléjük futottam. A piac busz megállóba történt, ahol jó páran várták a Browntoni járatot. Köztük Seed Feeling és a Holland Kopó. A postára tartottam, és ahogy pár lépésnyi távolságban elhaladtam mellettük, önkéntelenül is megtorpantam és rájuk meredtem. Alig lehetett rá is a kutyára. A sűrű, felálló, hamus-szürke bunda, amelyet oly ismertem, megritkult és fényét vesztette. A fajtára jellemző vastag gallér a nyaka körül szinte teljesen eltűnt. A kutyámat nézi. Féling szorosabbra vette a porrázt, és védelmezően közelebb húzta magához a kis állatot, mintha attól félne, hogy megérintem ragályos kezemmel. Igen, elnézést, de lehetetlen volt nem észrevennem. Bőrbetegsége van? A nagy ember megvető tekintetet vetett rám. Igen, de jelentéktelen. Éppen Brantonban még vele, hogy megmutassam Denabi Brungnak. Értem. Igen. Ondultam Jobb, ha lássa valaki, aki ért a kutyák, hó. Vigyorogva hordozta körül a szemét a busz megállóba várakozókon, akik érdeklődve figyelték a jelentetet. Me, ez egy értékes kutya. Valóban az mondta. Még jobban felemelte a hangja. De. – Én is kezeltem ütet a saját szeremmel! – fölösleges volt mondania. A kutyát erős kátrányszag lengte körül, és a szőrén zsíros foltok égtelenkedtek. Hm. – De biztos, ami biztos! – folytatta Félin. – Még szerencse, hogy itten van Denabi Brum, aki fordulni lehet. – Hát, persze. Szit elégedetten nézett végig a közönségén. – Különösen, ha ilyen értékes kutyája van az embernek. Az nem viszi az ember holmik, kis pistához. Nos, mondta, remélem, hogy rendbe jön. Abba biztos lát. A nagy ember élvezte a közjátékot, és önelőgülten nevedett. Éhá, miatt oszta. ne fájjon a feje. A találkozás nem derítette fel a napomat, de több okot adott arra, hogy figyeljen félinget. A rákövetkező két hétben a legnagyobb érdeklődéssel követtem a mozgását, mivel a kutyája riasztó gyorsasággal veszítette el a szőrét. És ez a legkevesebb. Az állat egész viselkedése megváltozott, nyoma sem maradt a régi fürge járásának, hanem úgy vonszolta magát, mint akibe már csak hálni jár a lélek. A végén még elborzadva konstatáltam, hogy a nagy ember egy megnyírt birkára emlékeztető állatot vezet a pórázán. Ez lett a gyönyörű holland kopóból. De amikor megindultam feléje, a gazdája észrevett és elsietett az ellenkező irányba, maga után húzva a szerencsétlen jószágot. Ám néhány nappal később sikerült közelről is megnézlem a kutyát. A scale várójába ült, és ezúttal nem a gazdája, hanem annak a felesége volt vele. Mrs. Feeling nagyon egyenesen ült, és amikor megkértem, hogy fáradjon be a rendelőbe, felugrott, elmaszírozott mellettem, és gyors léptekkel haladt végig a folyosón. Nagyon alacsony volt, de széles csípőjű és testes. Mindig gyorsan járt, erőteljesen lökve előre a fejét és az állát minden lépésnél. Sohasem mosolygott. Hallottam, hogy Seth Feeling csak házon kívül olyan nagy szájú, otthon az asszony az úr. És ahogy felén fordult ez az arc, összeszorított szájjal és vadul villogó tekintettel, nem is tudtam csodálkozni a dolgon. Lehajolt, átfogta a kopót erős karjaival, és feltette az asztalra. – Nézze meg a kutyámat, doktor úr! – rám. – Megnéztem, és megküld bennem a vér. – De jó ég! A kis állat csak nem teljesen megkopaszodott. A bőre száraz, pikkelyes és ráncos volt. A fejét meg úgy lógatta, mintha elkávították volna. – Most meglepődött, igaz? – csattant fel az asszony. Nem is csoda, szörnyű állapotban van, ugye? Sajnos igen, nem ismertem volna rá. Nem, senki se ismerne rá. Imádom ezt a kutyát, és most nézze meg. Szünetet tartott, és párszor felhordott. És azt is tudom, hogy ki a felelős ezért. Nos? Igen, a férjem. Elhallgatott és ziháva nézett körül. Mi a vélemény a férjemről, doktorú? Valóban alig ismerem, én... Hát én ismerem, és tudom, hogy egy tök filkú, egy nagy tök fej, azt hiszi, mindent tud, közben meg semmit se. Addig kísérletezett az én jó kutyámmal, amit tökre nem tette. Nem válaszoltam. A holland kóbót nézte. Most először volt alkalmam rendesen megvizsgálni, és biztos voltam benne, hogy tudom a bajokát. át. né előre toltállal folytatta. A férjem először azt mondta, hogy egy Az? Nem. Azután azt mondta, hogy rű. Az? Az sem. És maga tudja, hogy mi ez? Igen. Megmondaná nekem? Hát persze. Miksző, déma? sző? Mixő... Várjon egy percet, mondtam. Egészen biztos akarok lenni a dolgomban. Elővettem a sztetoszkopot, és rátettem a kutya melkasára. És ott volt a bradikardia, amire számítottam. A lassú, nagyon lassú szívverés. Igen, az. Kétség sem férhet hozzá. Hogy is mondta? Miksződéma, pajzsmirigy elégtelenség. Egy mirigy a nyakba nem működik megfelelően. És emiatt hullott ki a szőre? Igen, ez okozza a bőr jellegzetes pikkelyességét és ráncosságát is. Igen de még a fél életét is átalussza. Erre mit mond? Újabb tipikus tünet. Ez a betegség nagyon letargikussá teszi a kutyákat. Felemészti minden energiájukat. Az asszony megérintette a kutya csupasz száraz bőrét, amelyet hajdan dús szőr ékesített. És? Meg tudja gyógyítani? Igen. Nos, doktorú, ne értsen félre, de nem lehet, hogy téved? Biztos benne, hogy arról a mix... Izéről van szó? Természetesen. Egyértelmű az eset. Talán magának egyértelmű. Elvörösödött, és mintha fogát csikorgatta volna. De az én nagyokos férjemnek az nem volt az. A semmire kellő, ha arra gondolok, hogy mikem ment keresztül a kutyám, hát meg tudnám ölni. Nos, feltételezem az emezis A férje azt hitte, hogy jót tesz neki. Nem érdekel, mit hitt. Az a sült balond megkínoszta ezt a szegény kutyát de kerüljön csak a kezem közé! Eláttam Filin tablettákkal. Ez itt a pajzsmirigy kivonat, adjon be neki egyet -egy szemet este és reggel. Adtam egy üveg kálímű jódot is, mert úgy tapasztaltam, hogy jót teszi ilyen esetekbe. Két kedve nézett fel rám. Biztos benne, hogy nem kell semmivel kezelni a bőrét? Nem, válaszoltam. A bőr semmit sem használ. Úgy, – Úgy, érti, érti? – bíborvörösre vált az arca, és újra felhorkad. – Úgy érti, hogy az a sok üveg mocskos kenőcs, amit a férjem rákent, csak merő időpocsékolás volt? – Sajnos igen. – Én megölöm azt az embert – tört ki – az a sok ragacsos zíros vacak, és ez a csodabogár Brantoni fickó is küldött valami rémes folyadék, hogy sárga volt, és minden bűzlött tőle teljesen tönkretette a szőnyegemet és a bútorhúzatot. Kén, bálna és karborsav, gondolta. Kitűnő régi alapanyagok, de ez esetben semmire sem jók, viszont jó nagy csárt tudnak csinálni a környezetükben. Féling néletette a kutyát a földre, végig robogott a folyoson, leszegett fejjel, begörvítve széles vállait. Hallottam, hogy egész úton morog magába. Istenemre csak írjek az! – Most megkapja magáét, de megám. Természetesen érdekelt a páciensem gyógyulása, de mivel két héten át egyszer sem láttam, arra a következtetésre jutottam, hogy set feeling kerül engem. Egyszer őt véltem látni a kutyájával besúrani egy mellékutcába, utcába, de nem lehettem biztos a dolgomba. Legközelebb véletlenül találkoztam össze velük. Éppen megkerültem a piac a kocsimmal, amikor az egyik bódénál megláttam a férfit a kutyájával. Kibámultam az ablakon, és elállt a lélegzetem. Már ez alatt a rövid idő alatt egészséges új fette az állatbőrét, és szinte a régi élénkségével szedegette a lábát. A gazdája hátra kapta a fejét, amikor lelassítottam mellettük. Üzött pillantást vetett rám, majd megrántotta a pórázt, és elsietett. El tudtam képzelni a lelkébe dúló vihart, az ellentétes érzések küzdelmét. Semmi kétség. Szerette volna, ha meggyógyul a kutyája, de nem így. És, mint kiderült, minden ezzel szegény ember ellen, mert a gyógyulás hihetetlenül gyors volt. Láttam már néhány látványos kigyógyulást a Miksződémából, de egyik sem volt ilyen drámai. Több forrásból is értesültem Seth feeling szenvedéseiről. Hallottam például, hogy törzs helyet változtatott, és újabban a vörös medvébe járt esténként. Egy ilyen kis helyen, mint Dárobi, gyorsan terjednek a hírek. És volt egy olyan gyanú, hogy a farmerek a korona és horgonyba megengedtek maguknak egy kis ártatlan jó síri szórakozást szakértőnk rovására. De a legfőbb mártírum odahaza várta. Mint egy hat héttel az első vizsgálat után félingné visszahozta a kutyát a rendelőbe. Most is könnyedén emelte fel az asztalra, majd a szokásos komor is mosolytalan arccal nézett rám. – Doktor úr! – mondta. Csak azért jöttem, hogy megköszönjem. meg aztán gondoltam, kíváncsi rá, hogy mi lett a kutyámmal. Valóban, Mrs. Feeling. kedves magától, hogy eljött. Csodálattal néztem a dúsbunda fényes új szőrét, a ragyogó szempárt, az élénk arc kifejezést. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy ismét a régi. Bólintott. Én is így gondolom, és hálás vagyok azért, amit tett. Kikisértem a kapuhoz, és amikor kivezette a kutyát az utcára, még egyszer felén fordított a kerek képét. Amikor az enyémbe mélyesztette szúró szemét, igazán fenyegetőnek tűnt. Még valami? mondta. Sose bocsátom meg az emberemnek, amit a kutyával csinált. Istenemre, megkapta tőlem a magáért, és még nincs vége. Ahogy elindult az utcán, a kis állat fürgén kocogott mellette, engem pedig örömteli érzések töltöttek el. Mindig szívmelengető látvány egy ilyen csodás gyógyulás. De ezúttal tanultam meg, miért mondják, legszebb öröm a kár öröm.